to bych som chcel u nás privítať z těho mnohem namazití, už tu bolo někoľkokrát. to pro mě asi vždycky velká část, keď jsem přivěduší. Byl bych som privítať aj vás všetkých v mém organizačného týmu mindeningu. A podětovat vám, A dělám, že to víteň to vás pro všechny prínosný, což se zvykávají hodů a hodů Máte nějaké přání, co bych vás eh, měl učit tentokrát, nebo to chcete nechat spontánně se vyvinout? Že po toho musí nějaký, nějaká téma konkrétně, ten text věří víry v Aha, no dobré, to on vyjde nějak, jo? No, z vy jste že jste napsal komentář k tomu. Já jsem napsal k tomu komentář, to je pravda. No, a to vyjde s tím komentářem. Tak ten komentář, to je vlastně, jsem dal dohromady všechny různé čínský komentáře, kterých je požehnaně. No a něco jsem z vlastního. Inspirace jsem tam taky napsal. Ale většinou to je z těch čínských komentářů, kterých je, je požehnání. Vlastně všechny důležité čínské tradice se vlastně o tom něco napsali. To je nejdůležitější text v Číně. Jak asi víte, v yogačáře jsou dvě tradice. Yogačára založená na Alay, což je tradice Maitreya a Sangha. No a pak yogačára založená na Tathágata Garba, Metrix Tathágatu, to je vlastně tadyž zokčen. No a v čínské tradici to je nejdůležitější text, který patří do té tradice. Garba, matrix Tatágaty, což je vlastně též Zokčen, jak jsem se zmínil. To je napojeno na Zokčen. A nejenom na Zokčen, to Mahamudra, vlastně tantrická tradice v Číně. Taoismus, taž, hm? je vlastně napojena. Je Tatága garba, hm? Alaya. Máte nějaký pojem o Alaji? Hm? Učili jste se něco? Álája vědomí. ta to to oproti tata, tata garba je vlastně budhovství, zakryto naší nevědomostí, hm? ale áláje je zase základní vědomí, které si uchovává e, semena našich zkušeností a podle kterých my vlastně všechno, co poznáváme, je na základě těchto semen. Hm? Čili, že já vidím tady Lukáše, tak ho vidím díky těm semenům, co mám ve svém vědomí, hmm? rozlišujícím vědomí, hmm? které samozřejmě je založeno na základě závislého vznikání, hmm? čili rozdělující mysli. Hmm? Zatímco ta tágata garba budhoství v srdci všech bytostí je založeno na nerozlišující myšlení. Hm? Čili my, že rozlišujeme rozlišujeme tím vlastně, že zapojujeme do našich myšlenkových procesů to základní vědomí, ve kterém které má tři aspekty. Hm? První aspekt je, to je. Důležitý pro tibetský buddhismus, po směr, který studujete, Zobčen. Tento aspekt se nazývá, jasně, je to karmické vědomí a nazývá se Sva což je aspekt vědomí, který si je vědom sebe. Oproti, hm? jak asi víte, v buddhismu, v Mahajánovém buddhismu, já nemám rád to. Ten název Mahajana v buddhismu zdůrazňující cestu bodhisatvy hm? k plnému probuzení. V Mahajanovém buddhismu jsou dva filozofické směry, které vlastně řídí veškeré školy buddhismu. Madhyamika, což je směr který byl propracován Nagarjuna, to asi znáte, Nagarjuna, Aryadeva, škola. No a pak máte čára, což je směr, a Maitreya, hm? Asanga, Vasubandu. No a možná, že vám, vás budu učit trochu postup meditace na základě, Jógačárového pochopení meditace. Chcete něco takového? Jo? V, v tradici jógačára, právě vůbec v buddhismu, nejzákladnější základ praxe, osnova praxe pochází z. Z moudrosti dané nasloucháním a moudrosti dané kontemplací. To, co nás osvobozuje, je moudrost. Všechno ostatní jsou co? je moudrosti. Aby jsme uspěli v naší praxi, potřebujeme mít moudrost, ale moudrost sama. Nemůže fungovat bez nástrojů moudrosti, jako je koncentrace, jako je úsilí, jako je uvědomělá pozornost a tak dále. To jsou nástroje moudrosti, bez kterých moudrost se nemůže projevit. V Damapada je slavný verš. Který já obzvláště rád recituju, který říká sad lukáš to přeloží: sad tarati auga, apamádéna, anavam, výrijenam, dukkam ačéti. Panyá vysučaty. Aby jsme dosáhli osvobození, nejprve musíme. Se dostat před potopu, hm? co je potopa? Synonymum všeho, čeho? Stavu existence bez uspokojení, bez utišení. Hm? Abychom se dostali na druhou stranu z tohoto stavu, potřebujeme mít víru, hm? ale ne slepou víru, ale víru založenou na. Uvědomělé pozornosti. Hm? Jestliže máme víru, můžeme se dostat na druhou stranu potopy. Pak na ánava. Pak apamáda. To znamená stav uvědomělé pozornosti. Hm? Saty, smrti. Tento stav nám dovolí, aby jsme se dostali na druhou stranu oceánu. Zase druhá strana oceánu je druhá strana existence, která je bez problémů, naplnění, utišení. Vír je na důkam a četny, úsilím se zbavíme utrpení. Jestliže nemáme úsilí, nikdy se utrpení nezbavíme. No ale jestliže máme tyto předpoklady, panňája vysuďaty, pak nás moudrost vyčistí. Hm? Jestliže nás moudrost vyčistí, jsme bez utrpení. Mentálního utrpení. Jelikož jsme se narodili, určitě zestárneme. Určitě zemřeme, stárnutí, umírání, všechno tohle je utrpení. Ale bude to utrpení těla, nebude to utrpení vědomí? Hm? Čili jedině moudrost nás může vyčistit, ale moudrost nás nevyčistí, pokud nebude mít víru, uvědomělou pozornost a správné úsilí. Hm? No a teď ta moudrost vlastně je obsažena ve vědomí bytosti. To je tím traktát začíná. Dharma je vědomí moudrosti. Je, je je vědomí bytosti. Tím tento traktát začíná. Jestliže chceme víru Jestliže chceme uvědomělou pozornost, jestliže chceme správné úsilí, jestliže chceme vysvobození čistotu, to jedině můžeme najít ve vědomí bytosti. Nikde jinde to najít nemůžeme. To je buddhismus. Hm? A to vědomí bytosti má velkou podstatu, což je ta ta garma, hm? což je stav budoství zakryt naší nevědomostí, má velké vlastnosti a má velké upotřebení. Nebo, hm? Čili vše, co je velké, co nás osvobozuje, co má velké charakteristiky, nekonečné vlastnosti, patřící probuzení, to, co má nekonečné použití v vysvobozování sebe a vysvobozování všech bytostí, to je obsaženo ve vědomí bytosti. Hm? A traktát to vysvětluje, jak je to obsaženo ve vědomí bytosti a jak ty bytosti to poznají, že vlastně mají v sobě. Tuto podstatu budovství. Podstata budovství je co. Jedna vlastnost všech. Věci. Jaká je jedna vlastnost věcí? Hm? Prázdnotá. Jinou vlastnost věci nemají. Hm? A jak toto vlastnost poznáme? Buď na základě Alay, nebo na základě Tathagatagaba. oba. Hm? Proč na základě alai? Protože z alai, z tohoto základního vědomí, pochází naše nevědomost. My praktikujeme cestu bodhisattvu. Naše nevědomost je náš dualismus. A ten pochází z vědomí samotného. Ten nepochází venku. Ten pochází z toho, že karmické vědomí vytváří... Aspekt, jak aspekt vědomí, který je si vědomo samou sebe, tak i aspekt vědomí takzvané daršana bhága, vědomí, který něco vidí, objekt. No a jestliže je vědomí subjektu, který něco vidí, no tak bude objekt, který je viděn. Hm? Čili v tomto vědomí áája, se vytváří dualismus tím, že máme aspekt vědomí, které si je vědomo sebe. Z toho aspektu vědomí, vědomí sebe, vychází aspekt vědomí, který něco vidí. No a když něco vidí, no tak bude objekt vidění. No a pak z toho vychází poznání, objektu a subjektu a ještě poznání objektu subjektu, co vyvstane. Pocit. Je to tak? Buď příjemný pocit, nebo nepříjemný pocit. A z pocitu je pak kontinuita. Na život je kontinuita. A tato kontinuita je na základě pocitu. Jelikož máme kontinuitu, tak co vznikne? Identifikace, je to tak? Z kontinuity přichází identifikace. Protože se identifikujeme s proudem naší kontinuity, tak ulpíváme na něm. Jelikož na něm ulpíváme, tak Vytváříme činy, no a z činů pak sami sklízíme výsledky činů. No a co je rozdíl mezi buddhismem a jiným směrem duchovního no, pochopení života? Buddhismus tvrdí, že my nemůžeme. Poznat tu nejvyšší realitu, paramarta správně, pokud jsme nepoznali, správně naši relativní realitu, naši existenci. Hm? První musíme proniknout naši existenci, pak můžeme bez vyparjása, což znamená, bez převrácení poznat to, co je v nás opravdové. Poznání opravdového, to je yoga. No a to poznání opravdového z hlediska yogačáry se děje poznáním buď alai, která je opravdová, aby jsme se zbavili hm? Prázdnota v hlediska tradice jogačáry. Prázdnota, aby jsme se vyprázdnili, musíme mít nějaký podklad pro prázdnotu. A ten podklad pro prázdnotu, to je právě vědomí. Z hlediska madhyamika, filozofie, my pro vyprázdnění nepotřebujeme žádný podklad. No, ale madhyamika je důležitá, samozřejmě, ale je spíše založená na logice, na správném názoru. Ale co se týče meditace, tak je, ta meditace na vědomí je ta nejdůležitější meditace, protože vědomím je člověk jak vázán, tak i osvobozen. Hm? Proto vědomí. Yogačára se liší od Madhyamika tím, že yogačára vlastně připouští existenci jedny, jednoho fenoména a to je vědomí. A na základě poznání skutečného vědomí my se vyprázníme. Hm? Dobrý? Tak můžeme potom pak se dostat do těch různých aspektů, hm? praxe, eh, vyvstání víry. Hm? No to můžeme. No ale to je spíš teorie než praxe. Možná, že bychom mohli se věnovat taky meditaci. Tak já vám vysvětlím pět kroků v yogačárový meditaci. Jo? Dobrý? Všichni se těší? Chcete to? Dneska jenom je lízneme a zítra začneme analyzovat a budeme o nich meditovat. Jo? A pak Lukáš vám může dále vysvětlovat. První krok yogačárové v poznání meditace podle yogačáry je... Vlastně správný názor. Hm? Ačkoliv yoga čára tvrdí, jestliže si přečtete, máte tu knížku, co jsem přeložil? To rozvázání uzlu? A můžu to poslat přes e-mail, kdo chce, a máte nějaký. To, co jsem přeložil do rozvázaní úzlu, to je vlastně základní sutra ty yogačároví tradice založená na álaje. Jo? A v čínské tradici ten traktát vystání víry je základní traktát co se týče tradice e, garba, jo? Samozřejmě základní sutra je možná Shrymala Devi sutra, to znáš? Ne? V čínské tradici to je Lankavatara sutra. Lankavatara sutra spojuje Alaju s, s Tathagata Garba. To je zen potom. To je důležitý zen. Podle čínské tradice bodi dharma prinesl do Číny Právě Lankavatara Sutra. To je důležitá v tibetském buddhismu též. V tibetském buddhismu nestudují tolik sutry. V čínském buddhismu my hodně studujeme sutry, právě Mahajánovi. Lotusovou sutru studujeme Lankavatara Sutru, Surangama Sutru. To jsou základy čínského buddhismu. A to je důležitý, protože tantrické učení je vlastně založené tež na sutra. Je to tak? Tak si vyberte něco, co by vás nejvíc zajímalo. Hm? Možná ta yogačárová meditace. Hm? Tak začíná to správným názorem, tak vysvětlíme správný názor. Madianta Vibanga vysvětluje, že existují dvě překážky hm? dvě avarana kléša avarana hm? prekážka daná nečištěním vědomím a gnéja avarana prekážka daná eh, nesprávným pochopením objektu moudrosti hm? no a teď podle Cesty Bodhisattva, vlastně ten, kdo studuje za, s cílem stát se arahatem, Buda je arahat tež, tak ten odstraní pouze kléša avarna, odstraní pouze závoj daný znečištěním vědomí. Ale jestliže chcete dosáhnout jedné chuti bodhisatův, jestliže chcete dosáhnout cílem bodhisatovské cesty, je co? Sarva akara sarva Vše Vševědoucnost ve všech aspektech poznání. Vševědoucnost ve všech aspektech poznání je poznání všech, jedné chuti, hm? prázdnoty. Tedy podle první krok v meditaci je bodičita. Bodičita je vlastně vůle nejenom se zbavit závoje vědomí daným z nečištěním vědomí, ale též závoje vědomí daným neznalostí objektů moudrosti. Hm? To my chceme dosáhnout. Abychom to dosáhli, bereme na sebe sliby. Hm? To jste dělali, bodičita sliby? Hm? Učili jste se tady? Hm? V Číně Jestliže ordinujeme, tak vždycky bereme na sebe sliby Bodhisatvi. Hm? Deset slibů samantabanri, čtyři základní sliby, čtyřicet osm slibů eh, amitávy podle tradice. Že? Na čtyři sliby Bodhisatvi bere na sebe každý. Znáte čtyři sliby bodhisattví? Hm? Neznáte? Jsouk jsem vůpěn, jen tu. Slibuji, že převedu na druhou stranu dostavu bez utrpení nejen sebe, ale všechny bytosti. Bez rozlišení. Jedině tak můžu dosáhnout vševědoucnost. Jsouk jsem vůpěn, shi jen tu. Wu jin shi jen tuan. Zbavím se nečistot vědomí nejenom svých, ale též všech bytostí. Hm? Jestliže chceš, chceme pochopit taky význam traktátu, hm? to je základ. Já si přeju ne zbavit se svých vlastních nečistot vědomí, ale nečistot vědomí všech bytostí, protože vědomí je jedno. Skutečné vědomí je jedno. A kde to skutečné vědomí sídlí? Kdo to ví? Kdyby někde sídlilo, nebude to skutečné vědomí. Hm? To je právě to tajemství vědomí, ve kterém se nachází možnost Budhovství. Možnost budhovství je v poznání toho skutečného vědomí, které nikde nebydlí. My jsme bytosti, protože naše vědomí bydlí, bydlí v naší kontinuitě. Hm? Tato kontinuita pochází z alaj, z rozdělení na subjekt a objekt, na základě karmického vědomí. ale Buddha nemá žádnou kontinuitu. Proč nemá žádnou kontinuitu? Protože poznal základní moudrost. Základní moudrost je poznání vědomí, které nikde nebydlí. Jelikož poznal základní moudrost v plnosti, pak jeho rozlišující vědomí je prištala bda, jana, je moudrost po základním vě všechno, co vidí Budha. vidí bez kontinuity, ale na základně stavu, tak jak je. Čili není vázáno na karmické karmickou evaluaci nebo karmické hodnocení, hm? kdo je mi milý, kdo je mi nemilý, hm? odráží stav věcí tak, jak je. No a tím pádem, jestliže chce rozlišet něco, tak rozlišuje to na základě vědomí, které je po probuzení. Po probuzení je Vlastně je to vědomí, které rozlišuje, ne, že by chtělo rozlišovat, ale že by chtělo spasit bytosti. Ne, že by rozlišovalo kvůli sobě, kvůli vlastní karmě, ale rozlišuje, aby spasilo bytosti. Protože vědomí samotný je nadvázanost Rozlišování. To je taky základní téze traktátu. Hm? Skutečné vědomí je nadvázanost na rozlišující vědomí. Naše vědomí je vázané na rozlišující vědomí právě proto, my jsme nedosáhli bodysatlovského osvobození, což je osvobození přímutí stavu nezrozenosti. Jestliže chcete dosáhnout skutečnou, skutečné probuzení v bodhisattvovské cestě, je to přijetí stavu bez zrození. Přijeli jste stav bez zrození? Hm? K tomu nám ještě něco chybí? Co nám k tomu chybí? Realizace bodičity. Hm? Realizace bodičity je realizace stavu bez zrození. Príjmutí stavu bez zrození. My můžeme realizovat stav bez zrození v meditaci, ale my ho nepřijímáme v každodenním životě. Protože stále se orientujeme na naši kontinuitu. Hm? Je to tak? Vidíme to stejně? To je základ Dzogčenu, který se učíte. Hm? Bez toho Dzogče nepochopíte. No a co? Čím začíná traktát, šestá kapitola traktátu rozvázání uzlu. co je praxe bodhisatvy. Bodhisatva si je vědom iluzornosti všech jmen a konceptů. Hm? Jsme si vědomí iluzornosti všech mén a konceptů. Tak ještě máme se co učit. Co? <rý> <rý> tak bodhisattva je si vědom iluzornosti všech mén a konceptů a nikdy hm, neustupuje ze svého eh, předsevzetí dosáhnout ten stav nejvyšší perfekce, stav buddhy. Hm? A přitom vidí ale iluzornost všech jmen a konceptů. A přesto, jestli je vědom, což je z, jako, může se zdát jako něco, co je od sebe odlišné, ale není to odlišné, přesto je si vědom toho, že naše realita je tvořena koncepty. Právě proto koncepty, jasnost v konceptech je to nejdůležitější. Yogačárová meditace, mahajánová meditace začíná krok číslo jedna, jasností v konceptech. Jestliže jsme jestli nejsme jasní v konceptech, nemůžeme praktikovat mahajánovou meditaci o tantre mluvě hm? Čili první je, jestliže se chceme naučit zokčen, jestliže se chceme naučit Mahajánovou meditaci, první je, musíme mít jasnost v konceptech. Pak krok dvě je, že použijeme tuto jasnost v konceptech k joni mana siká. Co je Yoni mana k pozornosti vůči objektům poznání, která má... která je založená na faktech, ne na našich fantazích. Hm? Většinou naše pozornost je založena na če, Na našich fantazích. Hm? Elizabete se líbí, nelíbí. Hm? Hmm? To je naše zaslepení. To chci, to nechci, to je hezký. Hmm? Tady to začíná. A to je Ajoni manasiká. Hmm? A co je Ajoni Šoumanesiká? Že přesto, že vidím, že tohle je hezký, tohle je nehezký, to se mi líbí, to se mi nelíbí, já se nevážu hmm? na tuto rozdělující mysl. Tak jsem otevřen pro Dzokče. Tak jsem otevřen pro Mahamudu, jsem otevřen pro Mahajánovou meditaci. Hm? Čili já začínám, to je rozdíl mezi Theravádou a Mahajánou, já začínám s jasným konceptem. Že moje rozlišující myšlení, založené na konceptech a jménech, Vlastně je můj závoj nevědomosti. Co je závoj nevědomosti pro praktikanta terovádové cesty? Vidět v nestálosti, stálost, vidět v nestálosti, slast a vidět v nejáství já. Hm? To je Převrácený názor praktikanta Vypašany za účelem stát se a rahata. A co je převrácený názor praktikanta Mahajanové cesty, bodhisatovské cesty? Hm? Vidět jasnost v rozlišujícím vědomí, který se váže na objekt. Vědomí, který se váže na objekt, nikdy nemůže být nedualistické. Hm? To je Joni Šoumanesikára v bodhisattvovské cestě. Ale ta je založená tež na té základní Joni Šoumanesikára v cestě arahata. Bez ní nikdy nemůže ta správná pozornost nastat pokud si nejsme vědomí toho, že co je nestále, nemůže být stále. Co je nestále, nemůže být zdroj slasti. A to, co není já, se nemůže stát já. Na tom je to založené. Čtyři znešené pravdy. A pak, jestliže máme Správný trénink v Jonišu Manasikáva, v správné pozornosti vůči objektům, v jasnosti k tomu, že uvázání na rozlišující vědomí nás váže k dualismu. Pak trénink v koncentraci. Nejprve v koncentraci vázanou na objekt a pak v koncentraci vázanou která nemá žádné vázání hm? na bezobjektovou meditaci. No a pak vysvobození. To je pět kroků. No a můžeme rozbírat těchto pět kroků? Jo? Všich, všem se to líbí? Hm? Je to dobrý? Dabadýpa to vzal z dobrý konce? Tak s tím končíme dneska. Zítra budeme pokračovat. Jo? Tak první objasníme správný názor. Můžeme ho objasnit z různých zdrojů. Možná, že vy k tomu také můžete něco přidat. Hm? Pak jak praktikovat uvědomělou pozornost z hlediska nedualistické meditace. Hm? A pak Meditaci na objekt bezobjektovou meditaci, což je meditace na prázdnou mysl. No a pak obsah budovství. Meditaci na obsah budovství. Dobrý? Šlape <sík> Šlapeto. <sík> Tak tím končíme, tak předáme zásluhy pro dobro všech bytostí. Hm? Nechce zásluhy této praxe přenesou na všechny bytosti, abych já sám a oni společně dosáhli stav dokonalosti. V stav budoství. Omy to, bo...